kitabu cha wakorinto wa pili tuko kwenye mlango wa saba, na hii ni sehemu ya tatu e, ni sehemu ya tatu, kichwa hoja au kichwa tunachokipata kwenye hii sehemu ya tatu ya kitabu cha wakorinto wa pili mlango wa saba eh kichwa kinaweza kikasema hatima ya huzuni ya kimungu ni furaha hatima ya huzuni ya kimungu ni furaha hatima yake ni furaha hii Ni sehemu ya tatu tumesomewa kuanzia mstari wa mbili paka mwisho wa mlango wa saba ambao ni mstari wa sita Hiyo ni mistari kama mitano, kumina mbili, kumina tatu, 12, 13, 14, 15, 16. Eh mistari mitano tutojifunza hiyo leo na ni sehemu ya tatu ambayo ni maendeleo wa sehemu mbili za mlango wa saba Sehemu ya kwanza, mstari ya kwanza, kwanza nadhani ilikuwa sita ya kwanza. Tuliona hoja kwa kwa haraka tuweza kuleta muunganiko wa hoja tuliona hoja yule inasema mtu anayekuambia kweli ndiye anayekupenda mm -hmm. eh mtu anayekuambia kweli ndiye anayekupenda mm -hmm. eh lakini yule ambaye anaenda kichawa chawa anasema mama mm -hmm. yuko vizuri wakati haya hayako vizuri yule tuliona ni dhambi ya kujipendekeza miongoni maadhabi zinazomoezi Mungu sana mm -hmm. eh na kama ni mtoto mzazi anayekuambia kweli anayekuambia mambo ya dunia anayekuonyesha maovu ya dunia kwa wingi ni anayekupenda kuliko yule anayekuonyesha matamu ya dunia kama anavyosema katika kitabu cha tabda tafika huko leo hata nyingine kama anavyosema katika kitabu cha cha um mhubiri wa saba anasema ni heli kuendea nyumba ya matanga kuliko kuendea nyumba ya karamu sio neno jepesi kabisa kulikubali lakini imeaikwa kwenye biblia. Kwa hiyo ni rahisi ni vizuri mtakuonyeshe eh mambo ya hatari ya ku, ya kupotosha kuliko kuonyesha vitu vya pepesi vilikobele. Vitu vya pepesi utaviona bila kuambiwa na. Ndiyo sio. Vile vitu vya difficult vigumu ndivyo vya hatari. Kwa hiyo ilikuwa ni mlango wa saba sehemu ya kwa sehemu ya pili iliyopita tukaona hapa kipengele kidogo tunasema eh, huzuni kulikuwa kuna Paul aliwasafishia huzuni watu wa Korinto aliwaandikia waraka lakini inaonekana ni ule waraka wa Korinto wa kwanza sasa yuko anajaribu kama kuendelea mbele nao kwenye waraka wa Korinto wa pili akiandikia wewe na mimi eh akaambia anasema najua ule waraka uliuwahuzunisha lakini ile huzuni yenu ilikuwa ni huzuni inayoleta toba eh toba ya ya kimungu ae toba ile uzima toba ni kugeuka kutoka kwenye uelekeo mbaya kwenda kwenye uelekeo mzuri dai na maana nyingi ndani yake watu wanaanza kuelewa baya hivyo e, na za, ni kuacha dhambi ae na kwanza cha ni sema yake kinasema kubwa ni kule ulikowekeza imani yako ambao ndiyo, imani lio ile wako. wokovu akasema tukaona kicho kicho kuna sema kwenye mstari hapo katikati kwenye mstari wa kumi nane hapo hagana sema habari za kwa mstari minne tu 24 habari za toba ya kimungu ile uzima dhidi ya toba ya kimwili au ya kidunia ile mauti na mfano wa toba ile inayoletea uzima ni toba ya kumwamini bwana Yesu Kristo mtu kaacha kuamini vitu vingine kaacha kuamini masanamu kaacha kumwamini bwana Yesu Kristo eh wakati mwingine ikakuletea hata ukakupunguzia marafiki ikafanya nini lakini ikakuambatanisha na Kristo lakini tukaona kinyume chake na ni watu wengi wanayopitia hiyo watu wanaokolewa. Eh, lakini tukaona kimechake kuna watu wanaofanya toba ya kimwili inayotokana ama na kuogopa kukamatwa, yale yani wemefanya kosa alafu akasema nisisike kwa nimeifanya, ni kama kutubu linamchukiza hadi li namuumiza. Mfano mzuri alikuwa ni Judas Iscariote. Haikumsaidia kitu, elimletea mauti tu alikufa. Yaani mtu anaogopa aibu kukamatwa. Lakini zingekamata wangeendelea. Na tuliona kwenye mlango kwenye hiyo sehemu ya pili vitu mingi sana. Vitu vinavyoenda sambamba na toba ya kweli, toba ya kimungu, toba ile inayoa uzima. Kuna vitu kadha kadha. Eh, vitu kama kuchukizwa na kile kitu mta Le maana leo leo hii unaweza kukuta labda watu ni mume na mke, mtu ni mtu labda ana tamaa naye na nini wote vile anaenda anamkosea mwanake lakini anaona kwamba asema siacha sema Aisha tu bana padre eh, anataka kushikilia ah kama we wemwaache yule alieumia usimpangieni mdagani maumivu yatatoka eh, eh si Aisha tu si hasma Aisha tu wewe ah, unona yanasema wewe mimi mimi nikikukosea natakiwa nifanyeje nikuache nikupe muda wa kutoa ule msamaha kwa hiyo tukaona kwamba ndani ya toba kugeuka na kuona kosa through failure. Kisha ni maisha mazuri kwa Mkristo. Tuone ndani yake ni pamoja na vitu kama vile kuchukizwa na chochokifanya eh? Wakati mwingine kama vile anasema kulipa kisasi sio kisasi kwa yule yule mtendae Kulipiza kisasi kwa kile kitu ulichokifanya kibaya. Kwa mfano kama mtu nimeenda nikam labda nikamdhuru hela. Akaumia. Nikasema jamani nisamehe na nini? ukachukua kama ulikomemdhulumu labda moja ukampa laki moja na, 27, na hii nimekupaka mazao wangu. Maana ni kama umerudisha zaidi, ni kama umelipa kisasi ya, ya ubaya uliokuwa umemtendea umemlongezea na uzuri fulani. Mm. Tuliona vitu kama saba. Sihitaji kufundisha hilo soma mara ya pili. Nakumbusha, sasa leo tunena mbele tunaona pao moja na kwamba kuna kubu toba kugeuka eh, huzuni ile inayokuja na tukaone kwamba pia huzuni kutugura kugeuka kuna kunaenda na kahuzuni fulani. Eh lazima kwenda eh, na huzuni fulani. Eh na huzuni fulani. Kwa sababu tayari kwanza unakoona unafanya vitu vya kijinga. Watu wengi ambao hata anaamua kuambatana na mambo ya Mungu anaanza kujuta tu vi na anaangalia miaka mia yote niyo hivi nilikuwa nafanya ule upuzi nilikuwa yani anaumia sasa ile huzuni au toba inayotokana na kuambiwa kwamba bwana hiki kufanya sio sawa hemu geuka bwana badilika bwana wakati anabadilika anaweza kaumia anaweza kabla mtoto kumwambia bwana hiki kiasi hizo nywele zako sizitaki akaumia lakini akafanya nini akabadilika yaa leo maumivu yanaleta hatima ya huzuni Yanaleta huzuni hatima yake ni furaha Amin. ni ushindi eh ndicho tunachokiona hatima yake ni furaha leo tunaiona nyothemu ya tatu hebu tuangalie furaha inayotokana na kutubu na kugeuka furaha inayotokana na kutubu na kugeuka eh mtende naire mstari mstari wa mbili anasema hivi sasa mbili kwa uwe wa wiki iliyopita lakini nikaona niwiache tukumalizie leo sasa kufuna amesema basi ijapokuwa ijapokuwa sikiza neno ijapokuwa na aliwaandikia si kuandika kwa ajili yake yeye aliyedhulumu wala si kwa ajili yake ye aliyedhulumiwa bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwetu mbele za Mungu alifanya kusema ni kwamba anasema wakati na wala. Ba, ile neno la Mungu Sikufanye ni kuwa namlenga frani kwamba yule aliyezhulumu yule ngoja ni ni, ni, ni, ni mkomeshe. Ngoja kwambie tunapohubiri neno la Mungu. Hatufanyi hivyo kwa ajili kama ya kumpiga mtu frani. Kumuumiza mtu. Hapana. Lengo ni ili kusudi sote tupone. Hivi ulishawahi kufikiri kwamba Zambiao Zambi yako, Naambia ukoosa lako, kosalako. Linamuumiza na mtu mwingine. Hakuna dhambi sio kuwa na maumivu kwa mtu mwingine. Mm. Eh. Naambia mtu inawaaffect na watu wengine na waletea madhara. Na sema lengo la kuandikia ule waraka, lengo la kuwahubiria hii injili kama hivi tunavyohubiri. Sio kwa ajili fulani aumie. Eh ngoja leo ni kuna wahubiri na ninawajua na wewe unaweza kwa ushawishi kujua unakuta anaweza kaenda kaandaa somo makusudi kwa ajili ya kwenda kumsema fulani maalum kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Eh. Hapana, inatakiwa yani wa, neno la Mungu tunapohubiri halina tofauti na kurusha jiwe kwenye kichaka chenye ndege. Ni yoyote yule ni muhusu. Limehusumu mimi huso na askia na wewe unayotufuatilia kutokea mbali li, neno la Mungu nasema ni la wote naweza ukawa na neno maalum kwa ajili ya fulani na ukamwambia au naye akajua lakini ni kwa sehemu ndogo tu sehemu kubwa neno la Mungu ndito anachosema Paulo hapa anasema basi ijapokuwa aliwaandikia anasema na wakati nawaandikia pamoja kwamba naweza mkawa mleelewwa vingine lakini anasema ijapokuwa aliwaandikia Sikuandika kwa ajili yake yeye ya aliyedhuruni si kwa namna hiyo yule kwa narenga lile tatizo ili usudi nisiwaumize na wengine na yeye mwenyewe anakuambia hata mtenda dhambi mwenyewe ile ina dhambi inamwa affect wewe mse kwa nnataka kuniambia kwamba yule kibaka inayotoka yu usuka kaenda kuiba kaenda kuvunja Madilisha nyumba za watu na mtu kafikiri kwamba okay vita tatavipata anaweza katoka na skyscraper anaweza katoka na vitu hata vizuri vyote vile kama ni TV labda ya ya milioni mbili au milioni moja akaenda akauza 140 nataka kuniambia kwamba anatoka ha, ile, ile kosa ile dhambi na, anabaki anabaki salama nayo by the way mtenda dhambi ndiye ndio mwenye kuumia wa kwanza kabisa na ile dhambi hmm. watu wengine wanaipata kama nyongeza hmm. eh mtakitoka akafanya wa na udhinifu akapata ukimwi sawa kuna watu wengine wataumia labda akifa kwenye msiba lakini anayekufa ni yeye Vipi neno limekuwa gumu kidogo? No, ndio ndio kweli. Kwaaya nasema, ujumbe tunao pata kwenye mstari nini? Ni kwamba tu neno la Mungu linapokuja, hali kwa ajili ya yule, yule, yule, hapana inakuja kwa ajili yetu sisi sote kwa na, kwa wakati tofauti, kwa wango tofauti, lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya kutengeneza kwa ajili ya kundi lote eda kama familia, eda kama kanisa, ama ukoo mm -hmm. au chochote kile. Hicho ninachosema. Kwa anaendelea anasema eh anaendelea anasema msalimu wa 12 wala si kwa ajili yake yeye aliyedhulumiwa. Watu wengine nasema nikiuhubiri sio kwamba namlenga yule mwenye kukosea au yule aliyekosewa, aliyetendewa. Ah uh ah. -uh. Inalenga picha kubwa. Eh kundi lote liwe salama ndicho anachosema anasema eh, wala si kwa ajili yake aredhurumiwa bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kuidhihirishwa kwenu eh mbele za Mungu eh, Anasema azotezwe kuwa na mosiano mazuri sisi sote sisi tunaohubiri na sisi tunahubiriwa hatuwalengi ninyi mtu mmoja mmoja wala hatuko hapa kuwaamua ni nani alimkosea mwingine eh Emtuendelee mbele kidogo msari ule wa 10 na na na eh uh, msari ule wa Tatu, anaendelea anasema hivyo uh, Em msari wa tatu, anasema hivyo Anasema kwa hiyo tulifarijiwa tena katika kufarijiwa kwetu tulifurahii sana kupita kiasi kwa sababu ya, ya Tito maana roho yake imeburudishwa na ninyi na ninyi nyote. Ah, pamoja na kwamba tulikuwa kama tuna tunavutana vutana. vutana. Tulihubiliana tuna kana kwamba hatupendani pendane. Lakini anasema tulifurahi, kilichotoka ndani yake mm. Kwa, miwewe, labla, ni furaha. Wewe ni kwambie wewe labda ni mwanamke na mwanaume, ni familia wakati mwingine ms ms msione ubaya kukaa chini mkaanza kuambiana mambo ambayo yanawakwaza katika STM. hatima yake Paulo anakuwa anavutana na kanisa la Korintho. Anavutana na mimi na we na na Anavutana na mwili wake vile vile. Mimi na mwili wangu. Lakini hatima yake ule mvutano ni kama kuweka dawa labda nikidonda kidonda ukaweka dawa. Kuna maumivu, kuna miwasho, kuna nini lakini kuna uponyaji? Eh? Kuna uponyaji? Eh. Kwa hiyo ule uponyaji ndiyo ni kama ndio furaha inayotoka mbele. Ndio ushindi. Eh. Tuko tunaangalia kitu kinachosema Hatima ya huzuni ya Kimungu ni furaha. Utahuzunika hapa na pale, utaumia hapa na pale, lakini utapata furaha. Eh, hey, msome katika, msome kutoka katika kitabu. Na na, na, na na siyo huzuni tu kwa maana labda tumefanya kitu kibaya, alafu neno la Mungu likaja kutukosoa, tukajiona kama vile tume huyu tumesema tumeumizwa. Ha? Hata tu kuyapitia maisha yanapokuwa na mazingira fulani yenye huzuni, alimradi ina asiri ya mguso wa Kimungu, neno la Mungu. Asionge kuna huzuni ya namna hiyo. Sio. Yohusuni huzuni zafra baada ya hapo. Nikupe mifano. Em katika kitabu cha, cha cha cha Cha ruka Ruka mlango ule wa wa sita. Isari ula wa mbili anasema. Jonsim 20, 20, 22 anasema, "Heri ninyi mliyo na njaa kwa kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mli, mliao sasa kwa sababu mtacheka Anaenda kaenda katika sura ya 22 Anaenda sema heli ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adam Anasema furahini Eh Ana sema kwa ninyi mnaolia sasa mtacheka Eh kwanza kulia si si no huzuni hiyo lakini sio machozi yanayotokana tu na, na kila chozi ah ni machozi yanaweza kutokana na maisha yetu mbele za Mungu mbele za Mungu unasema itawaletea hatima yake itawaletea saa mm -hmm. eh baadaye kwenye kitabu cha, cha mhubiri ile misani nimechorosha kidogo tunaenda huko hem tuende mbele kidogo hapo tuende kwenye ruka 20 na a, ruka hiyo hiyo 6 tano, Anasema ole tano, Anasema ole wenu nyinyi ambao mmeshiba sasa kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu nyinyi mnaocheka sasa kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Anasema maneno ya Yesu Kristo mwanjel. Kwa hiyo unaona kwamba vitu vina tabia ya kugeuka. Unaenda, ninaenda nafanya kitu kibaya, neno la Mungu linakwenda linani alimani eh ila biwa tidiam ninani huzunisha ile huzuni na geuka na kwa furaha yule ambaye hataki kulisikia a a huyo anahubiri nini nimesikia anasema nini biblik ruka a mimi nataka atakeniambia baraka tu eh ni ofra nataka kusikia furaha Yesan sema fa naiki like, ni mechake. Eh. Yes. Hatima ya huzuni yenye mguso wa kimungu. Ndiyotokana na mambo yao. Aidha ni kubima upili dhidi ya maisha yetu uh, mabaya. Nani. Hatima yake huwa inaleta furaha. Hatima ya dawa chungu ni da, ni mwili kupona ule ugonjo mbaya ukapata uhai uzima huo ni mfano wa uzima tu wa dunia ambayo nayo ni wa muda nayo yuko pamoja na neno hii haiko hapa tu peke yake mtende katika kitabu cha Ruka hiyo Roho 16:25 nasema <laughs> Roho 16:25 nasema Ibrahimu akasema mwanangu kumbuka ya kwamba wewe Uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na, na wewe unaumizwa. Vitu vimeshageuka. Mambo yamebadilika. Wewe usilikuwa kule mambo yako yanapoendea vizuri bwana eh. Asante ni mambo yako na wewe kuyakosa. Lazarus nae Siku moja moja kama mimi mimi wakati huyu unajua kuna mtu kujiangalia akajiona kama yeye ni special person. Mm -hmm. Eh mamia kwamba na vizuri mimi ni special. Eh, sisi ni familia ya kifaru. Sisi ni familia ya wa Tanzania. Babu yangu alikuwa sijui eh, chief. Mimi nimekuwa si rais huyu amemtoto wangu anakuwa anaenda Vitu kama hivyo. Unasemaje? Wewe wabe watu kama hao hatima yao ni maumivu lini usiniulize sijui mimi najua nyakati za wanadamu mimi sijui majira ya dunia hii ninachokijua najua neno la na Mungu Mungu anajua ni lini, na lini na wakati gani mimi ni Mungu anaofanya kazi kwa sababu amenijulisha hatima ya huzuni na hasa huzuni inayotokana na maisha yetu wakati mwingine mbele za Mungu na nini na nini hatima yake ni wewe hayo bwana mwingine wa kawaida. Emtu chukulie eh ni e, e, mapenzi ya Mungu kwamba kama ni kijana uenende katika utaratibu. Kama uko shule ufate sheria za shule ndio sio? Wakati mwingine ni ngumu ndio sio? Kama ni uko nyumbani ufate sheria za nyumbani na nini? Oh nyingine zinaanza kukubana. Zikakunyima kufanya hiki, zikakunyima kutoka, labda unitamani wewe unatoka saa kijaji hata watu to kutoka usiku maki mimi giza likaanza ngo <coughs> na jua nimepungua nguvu naanza natamani nitafute ni, njia kuelekea kwangu au nimeshafik mm. lakini kuna watu angetamani giza limkute yani giza nene lile masaa matatu ya giza matano ya mkute huko duniani lakini sheria inamfanya nini inambana anaenza kaona ni huzuni kwamba mbona wazangu wanakuwa huko huko kwenye madisko wana saa 4 saa 6 mimi nime giza nikute nyumbani ni, lakini unadhani huyu anayebaki kwenye giza ya disco na huyu ambaye Hii sheria nampaka mpaka huzuni nani ambaye atakuwa na ma, na maisha yenye hekima na furaha mbele yake mbele baadaye huyu wa pili ambaye ana waweza kaonekana amewekewa mipaka amebanwa afanye nini Ndiyo sio Nivyo hivyo. Nivyo hivyo. Ndio na mbele zaidi zapi. Ndio na songa mbere zapi. Naam. Kwani hata kwenye maisha tu ya kawaida lazaro kwa sababu moja au nyingine. Emkini Lazaro alikuwa sikiliza vizuri. Yaemkini ya Lazaro alikuwa na uwezo wa kwenda akatoa kafara, akapata utajiri. haraka haraka ya Ari yaemkini Angeweza kaenda akafanya manufa za hapa na pale mambo yake na yeye kama Lakini inaonekana Razalo aliamua tu kuku, kuyaishi maisha kwa bidii yake aliyoweza ya aliyobaka ya ya akamwachia Mungu, bado maisha yakampiga. Wake kukoa masikini tu yake, ienda kwa uzembe au kwa uvivu wetu na nini sio kigezo kwamba tutakuja kupata furaha moyo wa lakini kama anasema iwapo ndiyo mapenzi ya Mungu kama mapenzi ya Mungu yalimlazimu kuwa hivyo baadaye tunamwona nafaridhiwa furaha yake inatimia na ngoma mini wala tusisubiri furaha ya uzima u, ile ule ujao hata katika uzima huu wa sasa kwa sababu vyote ni vya Bwana hata huu uzima wa sasa ungo anao uwezo au kufanya nini? Na tatenda. Na yuko pamoja na maneno haya. Ehm. Somo hili sita 16. Somo la 16. Tunaenda kuangalia. Leo nina sina mistari mingi sana ya kuhubiri kwa hiyo naweza nikafafanua sana hoja moja kwa undani. Si maneno yangu, natumia maneno yangu kujazia tu gap lakini Hoja zote nyongo juu ya Biblia na ndivyo anavyo mhubiri anatakiwa aongee vitu viwili vitatu vyote vi, vinavyofafanua tu Biblia lakini hoja itoke kwenye Biblia. Huo ndio uhubiri. Huo ndio mwalimu wa neno la Mungu ndio mhubiri wa neno la Mungu. Tunasema Yohana 16:21 anasema. Yohana 16, moja anasema kana lango 16 sare 21 mimi nkishafika pare nazo anasema hivi Anasema mstari wa 20 Amini iamini nawaambia Nini mtalia na kuomboleza Bal, bali bali ulimwengu utafurahi Ninyi mtazunishwa lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha wanaruke adhaapo yuna huzuni kwa kuasa yake imefika lakini akiisha kuzaa maana haikumbuki tena ile dhiki kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni basi ninyi hivi sasa mnahuzuni lakini mimi nitawaona tena na mioyo yetu itafurahi na furaha yenu hakuna hawaondoleyai manero fulani ya Yesu Kristo anaotuti amani sio. Haiwezi mna pitia pitia maumivu. Unapitia pitia tanga labda uchumi wenu hau haubumbumu hauongezeki haweni vizuri kwa sababu tu hamjataka kuishi kutumia njia za mkato za kujitajirisha. Hivi mnadhani njia za mkato za kujitajirisha ni ngumu sana kuzi has, ni siri? Sio siri. Linajulikana kabisa zinajulikana na mbagatinyine sio ngumu azilonga zinza mkato eh imetoa mfano tu lakini turudi kwenye lehoja Ye, yoha, yes anawambia wanafunzi wake anasema kipindi hiki mko kwenye maumivu mko kwenye huzuni na hii huzuni imetokana na kuli ninyi kwa matana na mimi fanya mambo ya kimungu yaani ni huzuni ya kimungu anasema lakini huzuni yenu hakikupa uhakika itageuka kofla eh ita kwa kwafu tunaona kwamba kicho inachosema eh hatima ya huzuni ya kimungu ni farah. eh wale ambao oh, unaisikia kutoka mbali na sisi tuliko hapa jifunze kidogo kuku, kubeba haya ma, ma, ma, maneno ya Mungu yaweke katika maisha yako. Hemu jaribu kidogo kama ikikulazimu kupitia katika changamoto za hapa na pale kwa ajili tu ya mapenzi ya mwana wa Adam kwa kwa ajili ya Kristo fanya hivyo hatima yake itakuwa ni furaha sitafute usilazimishe furaha na na, na, na na raha e, kwa mbinu tu za kidunia mtamaliza kipengele hicho kwa kitabu cha mhubiri Eh ni nisogee kwenye mstari naofuata mstari wa 14 niendelee pale. Hem tuone kwenye kitabu cha mhubiri mlango wa 7 nasema. Muhubiri kwenye vile vitabu vya mashairi mashairi na matenzi vimempangwa kuanzia Ayubu, zabuli, um, mithali, alafu na mhubiri. Japo muhubiri hajakata kimashairi sana lakini nayo hamo mchanganyiko. Mhubiri mlango wa 7 nasema msari ule wa kwanza. Sasa tuanze msari wa 3 anasema mhubiri 73 anasema huzuni ni afadhali kuliko kicheko. Bara Ma, simanzi ya uso ni faida ya moyo. Simanzi ya uso eh uso una kwenye simanzi, majonzi, ba Ma, neno kama hayo yanaendana. Simanzi. Majonzi. Wakati mwingine yana hata tofauti. Simanzi, majonzi, skitiko eh ndani kwa maana nasema ina inautengeneza moyo ukae vizuri ndani ya huzuni moyo ndani ya moyo hakutaka uso ukishakuwa na, na huzuni moyo ukishakuwa akili kishakuwa na huzuni moyoni hakutaka tamaa sana sana utakaa utakaso shini na hivyo vitu vyote hatimaki tarita fra Eh, ananena, moyo mwe wake mwenye hekima uko nyumbani, mama Tanga bali moyo wake mpumbavu huko nyumbani mafurahia. Anataka kusema ni kwamba ile mtu ambaye unakuta yeye ni kupambana kutafuta furaha, raha, ni maneno yanayenda sambamba. Anasema ni mtu mpumbavu. Mwenye hekima kiukweli anatafuta vitu, anatafuta ku ja, anataka awe afanye vitu, atoke jasho, awekeze katika kizazi chake ya baadaye. Eh. Yule mjinga mpumbavu anasema kuna klabu mpya imefunguliwa na nene nikaiona. Nataka nikaionje. Sino maana usali? Ndio, niusome tena. Moyo Mwe wake mwenye hekima umo nyumbani kwa Mama Tanga. kulea mtoto kwa maisha hapa mjini ni aina fulani ya matanga. Eh. Unapolazimika Alimika unaambia kwamba nina katoi milioni mbili, milioni tatu mtoto akasome shule nzuri. Sio hizi hakuna hata udizi wa dunia. Uwezo ukachukua mtoto akasema kwamba nakupa ulis wa ngombe. By Baadaye tamae anaanza maisha maisha labda ile ngombe washakufa. Hiyo angalau kuna vitu kama hivi kuwekeza katika uh, katika eh masha yake. Nini fulani ya mataanga. Eh Mzazi wa leo unakutana naweza kana na watoto watatu. Wanasoma kwa ngazi tofauti. Januari anadaiwa ada, Machi anadaiwa ada, Julai anadaiwa ada, Septemba anadaiwa ada, Disemba anadaiwa hapo katikati kuna vitu vingine ni matanga. Mm. Eh hey, ni aina fulani ya matanga. Yule ambaye limpumbaba anasema ah waache bwana wa oh, maisha yatainuka. Maisha yatainuka kwa jinsi jutu mtani eh, ni mfano tu mmoja iko mengi huko duniani eh anaenda anasema heri kusikia mstari wa tano kusikia laulun ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu ni maramia furaha ni laumu wewe mimi neno wa Mungu asili na laumu kidogo mm. na kushutumu shutumu kidogo mm. eh hasa ni heri ya hilo kuliko kusikia mahubiri ya nabii wa uongo wa kipumbavu haa hapa ninaona hapa mko naona VX Tano. Wa, walio na imani ya VX wasimame nenda pale mna Halafu, ah, naona kama kuna ngine vijalifu unafi bajaji na viona hapa naona milioni kumi kumi hapa mwenye kaimani kababa bajaji asimame eh mpe bwana tukuflete kaza na kakaako mungu ya, yote yanatimia sasa hivi hizo ndizo heri kusikia laumu ya wenye hekima ya neno na mungu kuliko kusikia wimbo wa wapumba na anakuwa anahubiri kama anaimba tunaikwenda kwenye kanisa moja siri lakini hapo hapo na hapo ubudu hapo walipo jenga nani daraja la kijazi tunakutana na ana nakumbuka tunakutana mbilia kwa anaeimaimba pale shika twa nani je na franela ya kiaa sahau okay mko adau wengi ni, ni mbona ngoi kwa mimi mimi mstafu kwa kuimbia. maneno ya Mungu wakati mwingine na msisitizo na mikazo. Amen. Amen. Hey. kidogo. Twende. Haya tu tunachukua tunaona. Tu ngoi waambi somo hili usili wakati mwingine una doka reflection. Kwa kufanya kama vile kulitafakari upo sema ah wote vile bwana vote vile bwana mimi nitaenda kutafuta faraja kutafuta faraja ina, ina shida lakini mtafute bwana kwanza tafuteni kwanza salama mbinguni na haki yake haya mengine yote mtapenda kama nyongeza hena so, tu turudi tu, kwenye kitabu chetu cha msingi tuliko kwenye sema maandiko ya leo ni wakorinto wa Pili Saba na huku ndiko kuhubiri mniskie vizuri kuhubiri neno la Mungu likwenda kwenye maandiko ukayasoma ukaelewa ukaeleza ukaweka kwenye ukaapply kwenye maisha yetu kila siku atoke ajionee mfano wa kila siku sio mifano tu yoyote ni, ni ni vile vitu ambavyo tuna tunaenda divo sivyo na wakati mwingine lazimika kwenda maeneo mengine kwenye biblia kama unayajua makao kama ni kufungua biblia kwa angukia sehemu haina ugumu kaanza kubweka bweka maneno yako mawima matata. lakini kujua kwamba ili neno linapatikana sehemu nyingine ndiko kulijua neno nasema nani mtajua kweli eh hivi ni bodo tu au bi mmm bado nyingine tunahubiri tu tunakunywa na maji kwa nini tunabweka hmm. eh anza pigeni kelele sauti kama tanu meta nee. kwa hiyo wakati mwingine mpaka koli nafanya nini inakauka wakati ni kama koli na quaruza mimi kidogo ulipoze poze alafu uendelee nami inakemewa eh nee. nami haibe wala haipakiki vile mafuta mafuta line la inapigwa mawe inakemewa kwa sauti. mstari wa kumina, Tatu tulikuwa tumesoma kwa hiyo tulifarijiwa. Faraja nini? Kufarijiwa ni sana kufurahi. Ni neno lile. Mstari wa 14 unasema kwa maana ikiwa nimejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili yenu sikuta Bali Bari kama tulivyoaambiwa mambo yote kwa kweli Vivyo hivyo na kujisifu kwetu kwa Tito kulikuwa kweli ni ni maneno kidogo dogo yanayohitajika fa funzi alafu na kuona ina maana gani kwa mashairi. Naora nao wa Korinto anasema Yabali kometokea nyuma. Na itakuja kufika hata kwenye mlango wa 9. Na 8 na 9. Anasema nilishamwambia mtendakazi pamoja ama alikuwa hawajui anaitwa Tito. Anasema niliwaambia habari za Korinto, kanisa la Korinto kwamba ni kanisa supa kabisa. Iko vizuri, linatutia moyo tunafanya kazi nizo kitakuwa ni na ni kweli ni chanzo ni kitovu tunajifunza habari za neno la Mungu kutokana na maisha ya wa Korinto ama ya udhaifu wao lakini ama pia na ushindi wao wa, kimi, wa kiroho si ndio kwa Atito kwamba bwana kuna kanisa la Korinto wako vizuri wamesimama imara lakini akijua kwamba kuna na wadhaifu ara nikamipiga barua akina tito pale pako vizuri kwa hem eh, nienda pale nenda kwa walikuwa najiandaa ka, kama vile kuenda kutafuta michango wapeleke Yerusalemu kwa kumetokea njaa kubwa sana sasa Korinto ni Ugiriki kbali anasema nikaona sina muda ni mtume Tito Tito hawajui eh aje mhudumiane awaletee njiri, awatie moyo lakini na ninyi mhudumiani mfanye ushirika by the way ndio ndio ushirika huo mimi wanatamani ni, ni, ni, ni, ni kila ni kila tongera la nyama na wewe ule kitongera la nyama. Mm. Natamani hivyo. Nikiweza nitafanya. Mm. Ana sema muweze kuhudumiana Tito amekuja muweze kupeana lifa vya rohoni na nini na nini. Anasema sasa nilipomtumia Tito taarifa nyoyote pata ni kweli zime yani kitu amekuja anasema kwa wale wale wa wako vizuri ile kanisa liko sasa eh anasema sasa imenipa faraja imenipa faraja nguko akamwambia hakuna faraja sehemu nyingine sij kama nimeshaiwahi kuhubiri sehemu flani eh tunzukaenda pale tunzukaenda pale twende kwenye kule pale okay ngoja nikufungulie hapo hapo kusoma katika kitabu cha sikiliza vizuri sikiliza vizuri sasa so, katika vitabu hivi vya nyaraka za Yohana Yohana wa pili na Yohana watatu tatu. Wewe tuli hapa hapo mimi nitasomea. Yohana wa watatu, mstari wa 4. Au Yohana watatu tatu mlango wa kwanza 4 anasema sina furaha kuu kuliko hii kusikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Baadaye anasema inawezekana wakolito amjalifanyia chochote kingine lakini nilipopata taarifa kutoka kwa kwatito niliemtuma kwamba mko imara mna sana kazi ya Mungu mnaashinda dhambi mnakuhili mnakua watoto wenu mnahubiri neno la Mungu lazima hiyo ni furaha yangu mm. eh hey, ni wale furaha yangu na hili linakubaliana na Yohana Yohana anasema hakuna kitu kingine kesizone kunipa furaha kama kusikia kama watoto wangu wakati wengine hana maana watoto kwa uzanaa sasa kamaanisha watoto waliozaa kiroho mm. au watoto labda au labda ni ni wa Kristo apya u ulioacha sehemu kahisi kwamba labda watapotea na nini badado kasikia ah yule mtu mbaya nilikuwa namuona mdhaifu dhaifu kiroho barani namsikia anapiga na injili kabisa nasema hiyo ndio furaha yake kwamba wanaenenda vizuri lakini tuanze na watoto wa mwilini tuanze na wa Kristo wenzetu okay. hakuna furaha okay. mwa ngapi hapa tubona wa Kristo wengi wanakuja wanakaa paka kule okay. lakini ikitokea nikasikia katikati hao wengine wamekufa wamekufa kabisa wametoka wameaga dunia lakini nitotokea nikasikia kuna watu wanaehubiri injili ya kweli inanifurahisha sana Lakini nikisikia, ningesikia wamerudi kwenye makanisa ya uongo wameenda kudanganya kama walikokuwa nadanganya inaumiza kweli kweli eh inaumiza eh Iko ni Yohana wa 3, Yohana wa 2 pia anasema maneno kama hayo eh. Anasema ustari ule wa wa 3 anasema. anasema naifurahia kwa kuwa nimeona baadhi ya watoto wako wameenena katika kweli kama vile tulivyopokea amri kwa baba. Ni maneno yale. Fra, utoto apo unaweza kaelewa manake nini? Ni uzao katika kiroho, akimwili. Ute vile, utawelewa mimi hakuna kitu kibaya unasema mimi ni mtoto watoto na uhusu nini naomba mimi kama vile ambavyo ukiwa mwanafunzi unakuwa ni mwajiriwa au mfanyakazi mtarajiwa e, vile vile ukiwa mtoto unakuwa ni mzazi mtarajiwa eh ndio hem tu turudi kule kwenye yoamini amini Korinto wa 2 tufunge na kufunga wa wa pili na wa saba mstari ule wa nasema kwa kwa maana ikiwa nimejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili yenu sikutahayanishwa kutanishwa nini kuaibika si kuaibika eh omba katika maombi yako na na mimi hivi ninakukumbusha huanaasahau sana tu ili a mummy wanayaomba mara moja moja nikikumbuka mara nyingine nasahau. Omba Mungu usiaibike. Amen. Eh Daudi same friend anasema baadaye nimekukimbilia wewe nisiaibike milele. Omba Mungu usiaibike. Eh usitahayarishe. Watoto wako wasikutahayarishe. Eh Haya vile vile kuna wazazi sisi na sisi wengine na wengine unapoona mtoto yuko vizuri anatimiza wajibu wake anafanya kila kitu mzazi akawa hariziki. anaona mtoto ni mbaya ipo haipo anaona ni mbaya lazima siyeridhika siyeridhika he na mimi wewe niwaambie mimi kuna kitu nishakiona sijui labda bado na maisha mbele labda sijapikia atoto zote za ukuaji wa binadamu lakini nimegundua pia kwamba sikiliza vizuri Toki tunaongelea Paulo kama mzazi wa kanisa la, la Corinto tumeona Yohana kama mzazi wa watoto wa fulani wa kiroho samea maana kama mbili Kitu ambacho na hapo na nimekiona katika maisha ya kawaida dokta yule mtu aliyewekeza kidogo ambiye mzazi amewekeza kidogo ndiye anayetaka kudai vingi zaidi eh sipo <laughs> kabisa ana diving ride yuko mzazi ambaye anataka ikiwezekana kabla hujajenga nyumba yako mjengee yeye kwanza amjengee kuwasikia kati mwingine sio sawa kina baba kina mama Kina mama kina bibi kina wazazi tuangalie eh kabla ngoja nikuonyeshe gara kwanza nanakwang. na kwangu na wakati wenyewe ukiingia nyuma unaona ni kwango cha uwekezaji labda hakikua kikubwa vile lakini ngoomba hakuna mzazi wote watemlo aliyowapa neema kama Mungu amekupa neema kwa mzazi mshukuru kama akukupa basi kama umejinyima na wewe ukaungana na dunia wake kuna watu wanajinyima hiyo neema wenyewe baadaye wanakuja kujuta wewe vile, wewe vile We, usii wekeze katika mtoto kwa lengo la kuja kulipwa mimi ninamjua mtu sitamtaja na kwa sababu hamjui ni mbali kabisa labda hamjui ni yuko mkoa ya mbali kabisa hamtamjua anasema mimi nikitoa hela naandika aandika ada niliomti pia mtoto wangu naandika nimeuza ngome wangu, wangu naandika sasa sija hata kupiga na inflation ile so, ile kwa hela zinabadilika Samani labda anaanza akaituzwa kwa so, dola kwa sababu dola kidogo bei yake costable sijui nijiwe kuzikia ndae hizo kama ile msemao. Na la la munjuiishi katika maungongo. Ukiambiwa kitu tunaza ukaanza kudhani ndio ukweli By the way, sio mtoto tu. Hata mtu ambaye ni wabali na wewe kabisa achana mtoto, ambaye labda ana na wewe. Hata mtu ambaye ukiwekeza kwake, mimi nasema wapeni watu vitu wakopesheni watu bila kutegemea kurudishiwa. Poyo wame. Mimi nikitimiza wajibu wangu kama mzazi. Atakaye nilipa mkubwa ni Mungu, sio yule mtoto. Kama tatumia ile mtoto, kama tatumia mtu mwingine, vipi akinilipa uhai, nikawa na afya nzuri, nikawa si uumeume vi sukari vya uzee? Amen. Amen. Mtu di pale. Rudi pale kwenye kontee. Ngoja ndio ni msara 15 wapili kutoka mwisho wa sehemu ya leo na 16 tumalii nasema huu msari wa 14 bado natamani ni uchimbe chimbe, una vitu eh nasema kujisifu kwetu kwa titu, kulikuwa ni kwa kweli hakuna kitu kizuri kama ulishao kuona wazazi anamwambia na mtoto wangu eh hey. huyu yani akisimama sana huyu anaye ataenda ataenda kusoma na wazungu awashinde yuko vizuri bwana leo unayesikia alikuwa anatoka na division 3 funvoka kazungusha na nini ah. sasa hizi sifa zote bwana hazizi hasi, hasi za kweli wako wazazi wa namna hiyo pia wakati mwingine kuwa na na miji sifa ili kwa nini usiache matendo yake akamsifu eh kwa nini? Ala na na Paul anasema hapo Sifa wapa. Kwa tito akaja kwenu anarudisha mrejesho zimekuwa ni za kweli. Sikuzidisha chumvi na wala sikufabriketi mambo sikutengeneza sifa za wangu. Hmm. Eh? Yosii ponaire. Ipo nae? Ipo Na inaudhi kidogo unakunywa unasikia eh? Hey hey you by know, hey. the way hata kama yule know, mtoto wako ni Tanzania wani amesoma from 4 na form 6 si na viona kapata ya talo kwa nini uanze kutembeza sifa zake kwa nini kwanza sifa zinalevya ndiyo sio panapohitaji kusifu kidogo kidogo kwa hapa na pale safi acha sifa zijiteme zenye wewe Eh hey, tunaweza kwenda kwa undani zaidi husema bado natamani kuuchimba kwa sababu na ujumbe mwingi sana lakini natamani pia nimalize nisije nikadumu katika sehemu moja muda wote Moyo wanguambia wewe mzazi we baba mimi mwenyewe naongea watoto wangu labda wakati mwingine wanaweza kufaulu au kufanya vitu fulani si jawahi kuanza kwa sijajisii si hata kama sikusema kwamba sizitambui siesema hapana nilisho kwa otora mimi nilipo ni kwa hiyo. Je, ninajisikia kwamba nimekamilika pana bado kuna maeneo nakosea. Lakini tuanze hapa. Tuanzie hapa. Eh. Wakati tunasoma kulikuwa kuna watu ana anakuam... hizo ni sifa za lakini wa... za kwako mwenyewe. Yaani unakuta bii yake anaepigia upatu kuliko a yako mm. eh ah ha yeah, we eh hey. <laughs> ni wengo ng'a sitigo ng'a tani b flat sifa by the way voya nene kitu kingine mimi nimesema nime nashindwa kutoka hapa tendo mbe kuna watu makini, mimi, na makini tuanza mimi mwenyewe na ongea we na wewe unayenisikiliza na wewe wambati Usianze kuku Unakutana na mtu mnaanza na salamu mwisho wa salamu baada ya hapo anaanza kuanambia mafanikio yake eh hivi unavyoona niko njiani naelekea dodoma nimeitwa na katibu mkuu Katibu mkuu ni nani kwa sababu hata jina hulijui eh alafu tukitoka pale tuna appointment na waziri na kuna watu wa Namibia huko amenitumia email msijibu lakini. We wame hata vile vitu vidogo ambavyo Mungu amekupa. Usikutane na mtu ambaye hamjakutana miaka 20, 20 iliyopita. Kwanza umie deje. Hey, Watoto wako wanasona Fani gani? Hata kama Mungu akukupa mtoto hata mmoja. Amini uko pamoja nami. Kwa nini tusisalimiane? Tukatakiana hali. Bado bado kiana hali tukaongea mambo ambayo ndia kama ikilazimika kuongea vitu tulivyo Vije kama sehemu ya ma, ya maongezi ya kawaida lakini kuna mtu mwingine anakupangia tu hivi niko hivi hapana jumanne je mimi nae kwambia ndo nimekamilika asifanye kabisa sijui sijui lakini tunaanza hapo Eh. Emerson ame. Twende katika msari wa 15 sasa hapo nimetoka 14 ni nimetoka. Tureje 15 sema Sema na mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi kupita kiasi kapo kutii kwenu ninyi nyote jinsi mlivyomkaribisha kwa hofu na kutetemeka. Napo napo kuna ujumbe mwingi sana. Wananiambia mm -hmm. anapokuja mtu ambaye anastahili. Anasema wanaostahili heshima wapi heshima wanaostahili cheo wapi cheo sio kwa asiki eh sembwie nina sema wazee wajitahabisha na neno hiyo ni timu ya pili tano wanaostahili heshima mara mbili yamkini niti ametoka mbali sije na mtuma wakitokea wapi makaka walikuwa hawana makali Anafika Corintoza, usafiri ni washida, sio yeye leo mtu anasema mpinani anakuja kutoka fulani, chuko tunachanga tiketi za nlegea usafiri ni usafini wa ndega inashia. Lakini labda amekuja na mitumbu yake na nini na mashua, amefika. Wanampa heshima yake kwa sababu amekuja kuwahudumia. Na mbemta nae kuhudumia kwa kwa wema wote. Labda ni baba yako labda ni mama yako mpe heshima labda ni mchungaji wako mpe heshima inayostahili wewe mimi na era kwa kufanyia yale mambo nikukuheshimu nikukujali nani mwenye kusikia maneno wanasema kitu alipofika hakupungukiwa kitu alipokelewa kama ilivostahili eh kama mtumishi wao lakini ni vile kama kiongozi wow. wao mm. eh yote hiyo um, na anasema mapenzi yake yaliongezeka kwao unajua tunajifunza kwa hapa hebu labda umeanza kuchoka ngoja ni kwambie nini unacho jifunza kiongozi akiangalia vizuri lakini nimekipata mtu anapotimiza wajibu wake au oko nitrozometimiza wajibu kwa mgeni wao Tito mapenzi yanakuwa makubwa kwao Leo hii watu wanataka kulazim wewa, mapenzi ni product ya action frana kupenda eh mtoto atakupenda akiwa kama kweli dunia inaenda sawa sawa ambavyo ni Mungu ameumba ameumba dunia atakupenda kwa sababu ataona kuna kitu mmemtendee Mume Biblia inasema enyi waume wapendeni wake hataangalia hata angalia nyusi zako kwamba umezitoa saluni jana usiku. Wakati nyingine hata angalia kwamba umeweka katani nyeupe na za kijana za blue. Ndiyo ndio tunakosea. Ana anaangalia ume, umetenda nini. Ndiyo sio? Ivunzeni hekima hii mungu Eh hey. hey, eh hey, Mungu promise yuko wamba utanipenda milele. Utaendelea vizuri milele? Hata James I will love them no more. I will love them. I will love them. Neno mimi mtane kupenda mpe nafasi ya kupenda. Nawe naye penda timiza ule upendo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mienendo ya Wakorinto ndio ilikuwa kigezo cha upendo waliopata kwa Tito. Kwanza Tito alikuwa mgeni kwao. 1 Mathayo 15 nasema na mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi kupita kiasi akumbukapo sura zenu nzuri. Mabinti zenu waliopendezwa walio kwaeva vimini a uh a -uh. sio hicho aliangalia kuti kwao utii wewe ume ukitaka mtu akupende na mahusiano yenu ni mtu ambaye unataka mti mti eni wake watii ndio Mungu by the hiyo ni Efeso tano Efeso tano mda wote hata kuenda kwenye petro sema yote ili hawa haya mahusiano ya wewe mimi na huyu mke penye upendo na ukii anaanza na yule yenye kutii ndio anamwambia kabla kwamba tiini mpendwe sio sio sio kama ni ni mzunguko tu chochote kinanaanza kutii kuna za upendo eh na ni kile Sijui. Si labda kama yule yule mwanaume alikuwa ziaziazia siokuana mwanaume nimegusa kidogo somo la, la familia la mnenamke sasa si, kama lile dume lililetewa lilibebezwa mzigo tu lakini kama ni mwanaume aliyekwenda akaoa kwa mapenzi yake huwa ana an, siku ya kwanza kabisa kwenye kule kuoa kuna kuoga na upendo sasa kwa hiyo unagoshana sasa ukikosa ule uti, unasikia ngumi zimeanza kwa hiyo sababu na Mungu akijua tatizo linapaza kuzaliwa anaanzisha asemwa ainywe wake wa watini wa Efeso Efeso 5:22, tafungu huko ni msingi unaojulikana na msoma Biblia yote hiyo. Efeso 5:22. Na Efeso 5:25 25 hii ipi inaanza kwenye kuhesabu? 22, ndio? Anaanza na hii ya kwanza, tini wa Na huku nyuma anamaliza asemwa wapendeni wake kwa sababu anakuwa anshawati Mwanamii hakuna mwanamke anaweza kupendwa kama Hamtimwe wake. Hype. A hundred 100%. A 100 mia Moja je kama ni mweupe hata kama amechubuka ngozi. Je kama ni mzuri sana na macho yanarembua hata kama angekuwa na macho kama kinyonga ndio yananiamka mpaka anaangalia. Ya Vyote havitafaidiia. Sio mtu ukapingana na kweli ya neno la Mungu. Neno la Mungu litasimama. Au nimehubiri nimwauzi sio hapa mama na umkwapo. Bana mimi siko hapa. By the way hata kama nimewauza I don't care. Tumalize kwa msairo wa sita nasema nafurahi. Baadaye tutakuwa tunaongelea habari za furaha. Furaha inayotokana na na, na na na na toba na kugeuka. Eh hasa kwenye mguso wa Kimungu kuliko uongozo wa falsafa zake. Mm. Sio ndio? Anafurahi kwa sababu katika kila neno nina moyo mkuu kwa ajili yako wame moyo mkuu ni nini ni matumaini ni nini ni, ni, ni kuto, ni kuto kuwa na wasuasi We wame nifunge kwa ujumbe huu mmoja ujumbe huu mmoja uondoke nao hakikisha ni hakikisha na mimi unampa moyo mkuu mtu ambaye mnahusiana katika mambo mbalimbali labda mshirika na, na pasta labda ni mimi na mke, labda ni mtoto na umbe na ya baba yake na mama yake labda ni mtu na rafiki yeyote lazima mpe, tupeane kitu kinaitwa confident moyo mkuu sio unakuna kama eh, hivi na hivi si kwa muda tu mbona mbona kama asubuhi hapa hakuna kitu haa ah. labda sije Tuishi kati unamuona maneno yake, mienendo yake, kauli zake kwamba zinakupa direction. Amen. Achukua neema wanaotakuwa tumemaliza mlango wa saba, tumekaa humu muda wa 3. Uh, Tutakapokutana kwa neema ya Bwana, tutaenda kwenye mlango wa nane, tutaenda kujifunza mambo yanayohusu utowaji a uh, kujitoa kimwili, miili, roho, vitu vyetu na nini. Ni Mimi nango miili ufurulizo wa 8 na 9. Lakini kwa leo tutafuatanisha hapa Mungu wa Mbinguni da kushukuru kwa jina lehema hili, tunomba ikafanye kazi pale utakapopendezwa Mungu wa apikune. Tunakushukuru baba, kitakije na Mungu baba na mwana na mtakatifu. Mimi napokea yote. Amen.